Raja di feedan para pendengar radio roja yang Allah muliakan alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali di hari ini di Kamis pagi ini kita duduk di majlis ini untuk membacakan sebuah kaidah yang sangat penting dari kaidah-kaidah fikih yang mana telah disebutkan tadi oleh akun Ihsan tentang kesamaan antara laki-laki dan wanita dalam ahkam syariah dalam hukum-hukum syariat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Qoidah yang insyaallah taala dan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini berbunyi al-Aslu tsa'ur rijali wal nisai fil ahkami al-Shar'iah. Al-Aslu tsa'ur rijali wal nisai fil ahkami al-Shar'iah. Al-Asl ati hukum asl, rijali al-Aslu al-Aslu al tsa'ur rijali wal nisai. Hukum asal laki-laki dan wanita itu sama. Ilahkam syar'iyyah di dalam ilahkam syar'iyyah di dalam hukum-hukum syar'iat. <coughs> dan koedah ini merupakan koedah yang sangat penting untuk kita hafal dan untuk kita pahami. Kerana wanita adalah berajatnya tentunya sama dengan laki-laki. Qaida ini maknanya adalah sebagaimana <tuh> dikatakan oleh ulama penjelasan dari qaida tersebut Anna kulla hukmin thabata lil rijali Thabata mithluhu lil nisa Wa annal asla Mukallafin mukallafina minal rijali wal nisa'i fil ahkamishyara'iyyati Bahawa setiap hukum Yang thabit Untuk laki-laki Maka Thabit juga untuk wanita Artinya setiap hukum Yang ditetapkan Untuk laki-laki Hukum asalnya juga ditetapkan untuk para wanita dan hukum asal dari hukum ini dari kaidah ini kita tahu bahawa al mukallafin minarjali nisa ishtaraku bahawa hamba hamba Allah subhanahu wa taala baik itu laki laki dan wanita mereka bersekutu yakni dalam hukum-hukum syariat. Dan perlu diketahui bahawa kaidah yang besar ini kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih maka para ulama menyebutkan kaidah ini. Sebagian mereka menggunakan lafaz yang lebih ringkas yakni lafaz An-nisa'u syaka'ikul rijal An-nisa'u syaka'ikul ar rijal Artinya adalah wanita itu sama dengan laki-laki Kalau -laki. wanita sama dengan laki-laki syaka'ik Artinya adalah nazair wa amthal An-nisa'u nazairul rijal wa amthalul rijal di wanita itu seperti laki-laki. Dan bentuk lafad an-nisa'u syaqa'i rijal ini kata ulama awla, <coughs> lebih utama. Maksudnya lebih utama dari lafad yang lebih panjang tadi. Lafad yang di depan kita ucapkan yani al-asl tasawur rijal wa nisa' fil al-ahkam syariyyah ini tentunya lebih panjang dan kaidah an-nisa'u syaqaiqur rijal menggunakan lafaz ini lebih utama ditinjau dari dua sisi <coughs> dari sisi yang pertama adalah muwafaqatuha lil lafzi an-nabawi موافقتها لللفظ النبوي. كان النساء شكاك الرجال. نساء دين لفظ نبوي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسبد، سبعما أن dalam hadis بنت سلمة من hadis أعيشة رضي الله عنهما. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "An-nisa'u shaqaiqu ar-rijal." Wanita itu sama dengan laki-laki. Wanita itu noda'iru ar-rijal atau amsalu ar-rijal, ini kata ulama. Dan insyaallah taala ketika kita akan atau ketika kita bahas dalil dari kaidah yang agung ini, kita akan bahas dalilnya. Jadi ini yang pertama. Alasan kalimat An-Nisa'u syakiqur rijal lebih aula, lebih utama dari lafaz al-aslu tasawur rijal wan nisa' fi al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena ini tidak syak lafaz qaida langsung dari diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amerika kekuatan yang lebih besar daripada perkataan ulama oleh karena Ulama berkata wahad la syak yati li qa'idah quwwatan id yaj'aluha dalilan syar'iyan salihan lil i'timadi wa bina' ahkam 'alayhi fal muhafazatu 'ala fal muhafazatu 'ala lafzh an-nabawi awla jika diragukan lagi Lafaz An Nisa usah rijal yang artinya adalah wanita itu sama dengan laki-laki ini memberikan kau semakin kuat kekuatan kau ida ini nampak karena dia selain kau dia juga merupakan dalil syari yang layak untuk dijadikan sandaran di atasnya ahkam hukum-hukum dan menjaga lafad dari nas baik itu uh, Al-Quran dan nas uh, hadis ini aula ini lebih utama <coughs> ya fa al-muhafadzatu ala al-lafz nabawi aula jadi menjaga kaidah dengan lafaz nas nabawi langsung dari lisan Nabi SAW, ini lebih utama ini alasan yang pertama alasan yang kedua lebih اقرب الى الايجاز والاختصار لبي رينكاس daripada lafaz الاسل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعيه يا ذا الاسل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعيه ini panjang diringkas dengan ان النساء شقائق الرجال يا lebih ringkas dan tentunya ini merupakan muhassanat al-qa'idah wa mukammilatihah. Qa'idah yang lebih ringkas <coughs> merupakan qa'idah yang baik dan bagus. Dan keringkasan qa'idah ini merupakan hal yang bisa menyempurnakan qa'idah tersebut. Karena selain mudah dipahami, mudah dihafal, mudah diingat, dan Orang kebanyakan orang mudah menggunakannya. Yeah. Di para pemirsa eh, TV Roja atau Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, <coughs> kita eh, berbicara pada kesempatan yang mulia ini tentang kuaidah yang sangat penting yang harus kita perhatikan, iaitu al-Aslu Tsaqir Rijali wal-Nisa' fil-Ahkam Shar'iyati atau kita singkat sebagaimana hadis Nabi S.A.W alaihi, alaihi di mana beliau bersabda An-nisa'u syaka'iqu ar-rijal An-nisa'u syaka'iqu ar-rijal. <coughs> Baik. Saya bacakan perkataan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Usaimin rahimahullahu taala sebagaimana yang ditunduk dari kitab Fathhi Al-Jalali wal-Ikram Dan di kitab Al-Syarh Al-Mumti' Beliau berkata Wa'lam wa Anna akshar Anna akshar khitab al Quran wa sunnah Muwajjahun lil-rijal Ketawila bahawa Kebanyakan khitab Beruan Allah Dan Rasulnya Dari Al-Qur'an dan Sunnah Itu diperuntukkan untuk Rijal, untuk laki-laki Ditujukan kepada laki-laki لأن رجالهم وعاة العالم كما ترى لك laki ini berjana ilmu kata beliau berjana ilmu dan itu kata beliau هم رواد mereka pemimpin umat oleh karena itu anda dapat di kebanyakan khutbat banyakkan seruan dari Al-Quran dan Sunnah. itu Mwajjahah. Dal-rejad. <coughs> Yang ditujukan kepada para. Lelaki. Watadkhulun nisa uttaba'an dal-rejad. Tentunya wanita masuk. Dalam khutbah tersebut. Karena mengikuti laki-laki. Dan dalam. Kitab Asyarh Al-Mumti'. Beliau berkata. Al-khitabu. Al-mwajjahu dal-rejad. Yishmalun nisa'a. Wabilaqs khitab jadi seruan Allah ya, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran atau perkataan Nabi s.a.w. yang ditujukan kepada laki maka mencakup wanita begitu juga sebaliknya yang ditujukan kepada wanita mencakup lelaki kecuali dalam beberapa perkara yang memang dikhususkan makna dari qa'idah al-aslu tasawir rijali wal-nisa fil ahkam asyara'iyati kita masuk kepada mabhas berikutnya yakni tentang dalilu al-qa'idah dalil qa'idah ada satu dalil yang insya'Allah Taala akan saya bacakan dalam pertemuan ini dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha <coughs> qalat Aisyah berkata ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما Nabi sallallahu alaihi wa wasallam ditanya tentang seseorang yang Mendapati ada balal Badan ini basah, ya, di baju atau di pakaiannya atau di celananya, tetapi dia tidak mengingat, tidak tahu kalau dia ini mimpi atau tidak mimpinya, ya, tidak menyebutkan dia ini bermimpi. Kal, maka Rasulullah SAW mereka tanya kejelasan, orang itu mandi, artinya dia mandi junub. Kemudian wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la balal. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang seseorang itu bermimpi tetapi Tidak mendapati adanya balal, tidak ada basah di bajunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ghusla alaihi." "La ghusla alaihi," tidak ada kewajiban man di atasnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqalat Ummu Salama maka Ummu Salama berkata Al-Mar'atu Ummu Salama bertanya kepada Rasul Al-Mar'atu taro thalika a'alayha guslun ada wanita juga melihat hal tersebut artinya mendapati al-balal basah ya'an Nabi sallallahu alaihi wa berkata na'am dia Ya di. Dan Rasul berkata innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah sama dengan laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dari sini kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa memberikan informasi, memberikan khabar. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan informasi dari Rasul bahwa wanita itu adalah sahakul rijal. Ini yani sama hukumnya dengan laki-laki. Nah, hadis inilah yang mendasari kaidah yang sedang kita bahas, yakni al-aslu tasawi al rijal wal nisa'i fil ahkam asy-syar'iyyah. Hukum asal Hukum asal dalam hukum-hukum syariat laki-laki dan wanita itu sama saja. Laki-laki dan wanita sama saja. <coughs> <coughs> ya. Jadi seperti saya yang bilang kitab, ya, perkataan Allah misalkan yang ditujukan kepada laki-laki <coughs> itu juga ditujukan kepada para wanita. Coba berartikan di dalam eh, surat al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia untuk puasa Ramadhan Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum Si'am kama kutiba 'alal ladzina min Kablikum an lakum tatakun ya wa orang beriman wa orang-orang yang Beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kuat. Ini kan khitabnya seruannya untuk laki-laki, ya. Tapi masuk ke dalamnya juga adalah wanita. Ya? Begitu juga ketika khitabnya itu wanita, ya, masuk ke dalamnya adalah laki-laki. Masuk dalamnya laki-laki ini dalilnya. Kemudian para pemirsa, kita masuk kepada masalah berikutnya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari pembahasan kita karena butuh adanya praktek. Kita akan bahas tatbiqatul qaidah, penerapan-penerapan qa'idah ini. Karena bil misal يتضح المقال dengan contoh maka sebuah perkataan akan menjadi apa? Menjadi jelas. Ada beberapa contoh ada beberapa kasus yang insyaallah kita taala saya akan bacakan dari apa yang disebutkan al-Fadhilatu Syekh Muhammad Ibn Shalih Alaihi Wasallam. taala. Baik, yang pertama Syekh berkata, "Yusannu lil-mar'ati tamsahu ra'saha fil wudhu'i min muqaddami ra'saha ila mu'akhirihi." Maka terjemui ke mukadim rasi keraljuli, lantaran asla dalam ahkam syar'iiti, an maha sabet di hak raja l sabet di atau yasbet di hak nisaa. Kedua, disunahkan contoh pertama ya, disunahkan bagi seorang wanita mengusap kepalanya ini rambutnya. Wamshahubiru usikum mengusap kepalanya di dalam urut dari depan kepala sampai belakang kemudian kembali dari belakang sampai depan seperti laki-laki ya baik sama-sama saja karena hukum asalnya apa di dalam hukum syari syariat bahwa yang sabit bagi laki-laki sabit -laki, juga bagi wanita Kemudian contoh berikutnya Yang ketiga Saya lewat contoh yang ketiga ya, Berarti yang kedua di sini <tuh> Syekh berkata Al-Qawlul Raji Kalau ulama berkata Al-Qawlul Raji Berarti ada perbedaan pendapat dalam masalah ini ya. Ada yang Qawlul Marju menurut Syekh Ada pendapat yang kurang kuat وقت قال القول الراجح نابت قوي ان المراه تصنع كما يصنع الرجل في الصلاة في كل شيء فترفع يديها وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع وتمد الظهر في حال الركوع وترفع بطنها عن الفخذين والفخذان ان الساقين في في حال السجود Yeah. Pendapat yang kuat Bahawa wanita Di dalam sholatnya Melakukan perbuatannya Seperti laki-laki Seperti laki-laki Fi -laki. kulli syaih Dalam segala sesuatu Jadi yani tidak ada bedanya Karena sebagian pendapat Dari pendapat ulama Membedakan Misalkan ketika sujud yeah. Wanita itu Apa namanya lebih Jangan jangan Melebarkan Kedua tangannya ya, Tetapi uh, Menutupi dadanya ya. Kemudian juga ketika rukuk Bagaimana si wanita Seperti laki-laki Biasa rukuknya ya. <tuh> Ketika uh, Dalam keadaan Salat Boleh bagi wanita untuk Mengangkat perutnya dari dua fakihza ini, dari dua pahanya, ya? dan dua pahanya dari dua betisnya dalam keadaan eh, sujud. Ya? Dan sebagian ulama berpendapat tidak demikian. Jadi dibedakan ketika sujud antara laki-laki dengan wanita. Tetapi yang rojih adalah Al-aslu tasawur rijal wa nisa' fi al-ahkam yani, hukum asalnya sama antara laki-laki dan wanita dalam hukum-hukum syariat. Karena tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan bagi umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencontoh sesuatu, maka dicontoh oleh laki-laki dan oleh wanita. Kecuali kalau memang kita tahu jelas-jelas ada nasnya dari Al-Qur'an atau Sunnah ada pengecualian misalkan atau ada pengkhususan selama ini tidak ada tak contoh yang ketiga adalah as-sunnahu al-yadil yumnaa al-yusra 'ala sadr hal as-salaah wala farq fi hadzal hukm bainar rajuli bainal mar'ati war rajuli hukum sunnahnya maaf sunnahnya adalah Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada di atas dada halus solat ketika solat ya dan tidak ada perbedaan hukum ini bagi laki-laki dengan wanita tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan lihat para pemeriksa dan para pendengar di atas dada ya di atas dada begini bisa begini sebegini sebegini di atas dada e, jangan berlebihan dengan gulu, karena sebagian kita perhatikan ada sebagian yang sholat itu gulu, berlebihan diletakkan tangannya dekat janggutnya, seperti ini ya, ini enggak ada ini enggak ada Eh, ya. begini. ada yang lagi ya, silang lagi, silang sholatnya begini, silang. tangannya disilangkan begini ini enggak ada ini. Eh, ya. dari mana? tidak ada contohnya Ya, oleh kata itu kita perhatikan kembali kepada Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam sallu kam raaitumun yusalli jadi muslimin <coughs> ini harus belajar kita semua harus belajar kembali bagaimana Rasulullah S.A.W. alaihi wa ya, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis ya, dalam kitab shalah bagaimana Rasulullah S.A.W. alaihi wa Kemudian dimudahkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab beliau Sifat Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam wa Dari takbir sampai salam <coughs> Yang maka uh, Dalam majlis yang mulia ini kami mengajak kepada kaum muslimin Untuk baca Kitab tersebut Kitab Sifat Sifat Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam wa Dari takbir sampai Salam Saya akan akan dan atau kita semua melihat Nabi sallallahu alaihi wa wasallam salat. Rasulullah mulai salat tuh. والسلام رسالته صل كما رايتموني اصلي. Dari takbir sampai salam. Ya. Takbir Allah akbar harus harus takbirnya. Anas bilangin kita takbir asal-asalan. Takbirnya cuma begini doang. Tangannya angkat begini terus udah. Ini bukan takbir ini. Allah akbar. Enggak akbar. Cuma begitu ya eh perhatikan Cuma begini adalah takbirnya miring Allahu akbar ya Ini tidak ada contohnya <tuh> Jadi, takbir bersedekat ya rukuk sujud sampai salam itu sudah dijelaskan oleh nabi kita yang kita cintai nabi Muhammad sallallahu alaihi wa karena beliau Rasulullah tidak boleh kita ngarang-ngarang ya. Ngarang-ngarang bikin aturan. Kemudian yang berikutnya, contoh yang keempat. La sunna ar-rajulu bi ummihi wa ukhtihi, misalnya fa akhta fi salatihi fa nabahatahu, fa nabahatahu bitasfik fa innahu yarji'. Ya. Kalau ada seseorang solat mengimami ibunya atau mengimami saudarinya, ya. kemudian dia salah dalam solatnya, makmumnya dari ibu dan saudarinya menegurnya dengan cara tasfik, dengan menepuk, ya. bertepuk, ya. menepukkan tangannya. Bukan kalau laki-laki mengucapkan subhanallah Kalau perempuan menepukan tangannya Maka Kata kata syiikh Maka dia kembali Artinya untuk Mengikuti apa yang dilakukan oleh Isyarat dari Makmumnya yang perempuan itu Karena apa? Karena, karena, karena Ini adalah khobar dini Ya khobar dini Hukum asalnya adalah istiwa urijali wanita sama antara laki-laki dan perempuan jangan sampai laki-laki ah -laki, eh, karena yang negurnya perempuan nggak dianggap uh, walaupun salah terus tak bisa tak yeah, bisa ya yeah. dan dari sini kita lihat tahu bagaimana Islam swt yeah, menghormati wanita bagaimana Islam ya yeah, menjunjung tinggi harkat ya yeah, yani derajat para wanita hmm. Islam Islam din kita ini. <coughs> Berikutnya, contoh yang kelima. Ya banyak loncat ini. Kama anna ala ar-rajuli alla yakrab imra'atahu fi nahai ramadhan halas siam fa inna ala al-mar'ati alla tumakinahu min nafsiha bila amkanatuhu wa iradiah fa 'alayha al ithmu wal kafarah kal rajul. Jadi, jemaah nah, wajib untuk tidak mendekati wanita di siang hari Ramadan ketika puasa. Maksudnya apa maksudnya? Tidak melakukan hubungan intim, yakni berjima karena tentunya berdosa dan harus bayar kafarat nah, laki-laki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya maka inna al-mar'ati an tumakkinaha tumakkinu min nafsiha begitu juga wanita ya, dilarang untuk melakukan hal itu untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya di bulan Ramadan itu atau misalkan menggodanya dan dia rida nah kalau dia menggodanya dan riduh, dia rida maka wanita ini mendapatkan dosa dan juga pendapat dari pendapat Syekh Muhammad bin Salawain dia juga harus membayar kafarat dia juga harus membayar kafarat nah kemudian contoh berikutnya Berikutnya adalah fil hajjuha, kanat Kalau seseorang Dan yani laki-laki Menggauli Isterinya ketika Haji sebelum tahalul yang pertama Maka hajinya adalah fasad. Hajinya laki laki ini dan wanitanya Ketika wanitanya adalah Melakukan hal tersebut ridha dengannya Berikutnya tahrimu sabghi alsha'r bisawad amun للرجال والنساء karena al-asl tasawihuma fil ahkam hukum ngecat rambut ngecat rambut apa namanya jadi hitam itu picok ya eh? ya yeah. iya yeah. yeah. memicok rambut dengan warna hitam ya yeah. ini fatashio sami rahimahullahu taala hukmi an umum utul laki laki wa nita ya bukan untuk lelaki laki saja utul laki laki dan wanita ya sama saja kerana lelaki laki dan hukum secara hukum syariat terakhir para pemirsa eh tahrimul akli wa shurbi min awani az-zahabi walfidhati fil ahkam. dalam masalah makan dan minum dengan berjana emas dan perak hukumnya sama laki-laki dan wanita laki-laki dan wanita laki-laki dan wanita haram makan dan minum kalau berjananya, piringnya atau gelasnya terbuat dari emas atau perak ya kana hukumnya sama tasawi fi al-ahkam al-shar'iyyah yani al-asl tasawi al-rijal wa al-nisa fi al-ahkam al-shar'iyyah. ada da dalilan milakan. Seperti misalkan wanita boleh menggunakan ya, perhiasan emas, cincin emas, ya, Cincin emas, ya, Anting, galuk, kalung, gelang, kalau lelaki tidak boleh. Kalau lelaki tidak boleh. Adapun perak Maka cincin bagi laki-laki dibolehkan. Ya. Ini hukum terkhusus dalam masalah makan dan minum. Dalam makan dan minum tidak boleh laki-laki ya. dan wanita <coughs> itu harus uh, perhatikan masalah ini Karena tidak boleh. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa uh, saya sampaikan. Ya. Insyaallah sedikit mudah-mudahan manfaat sebagai masukan buat kita dari ilmu pengetahuan tentang kaidah yang sangat agung dalam Islam yakni al-aslu tasawi ar-rijali wan-nisa' fi ahkam al-syar'iyyah dan saya kembalikan kepada akhu Na'is untuk memimpin acara kita ini. Fa yatafaddal ashkura. Jazakallahu khairan disampaikan kepada Ustaz Abi Al-Gornaidi fi zohallaahu taala yang telah menjelaskan secara gamblang dan terperinci, serta contoh-contoh dari kaidah yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi ini, bahwa hukum wanita sama dengan laki-laki dalam hukum syariat. Dan pendengar setelah pemisar Oja TV untuk lebih memberikan pemahaman bagi kita, mungkin ada yang ingin, yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini silakan di lain telefon 021-823-6543 dan pertanyaan besar singkat di 0819896543. Kita angkat untuk telepon terlebih dahulu silakan. Baik, halo. Iya, eh, silakan sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf Bapak dikecilkan dulu Pak volume suara radio atau televisinya ada feedback. Alhamdulillah, jasa keluarga. Dengan siapa Bapak di mana? ian. Ya, ya. ya. eh? ya. Ah Bu Mizan nak bertanya. Ikut tadi orang hang Mizan. Iya. Silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mizan eh? Iya. Barang lebih baik Ustaz. Hukum masa tadi wanita adalah sama. Iya, Mas. Bagaimana wanita hukumnya wanita berdakwah Heeh. Hmm. Pertama, yang kedua. Kenapa dihukum waris wanita berbeda dengan laki-laki? Saya kalau barang harta. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, <coughs> pertanyaan dari Abu Mizan di Jakarta Timur. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa ala, ala ba'd. Eh, ya. pertama terima kasih kepada Abu Mizan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berkati antum, keluarga antum dan juga kepada kita dan juga Allah eh, rahmati kita semua ya. Baik yang mendengar dan yang melihat acara ini. Terkait dengan pertanyaan yang pertama <coughs> yakni masalah dakwahnya wanita. Masalah dakwahnya wanita ya. Tentunya kalau kita melihat kaidah ini an-nisaa' syaqaa'iqur rijaal sebagaimana yang disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita itu adalah syaqaa'iq ar-rijal yang sama dengan para dengan para lelaki wanita sama dengan lelaki atau apa yang dikatakan oleh syu'aimin al-aslu tasawurur rijaali wan nisaa' ahkam asy ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru lelaki-lelaki berdakwah ya. dan khutbahnya kepada lelaki-lelaki jadi kalimatnya banyak ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hassan hasana wajadilhum bil ahsan misalkan kemudian ya. juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala waman ahsanu qawlan mimman da'a ila wa 'amila salihan wa qala innani muminin ya kemudian juga ayat uh, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah Alaikumsalam. Alaa bissyiratin. Aku dan orang yang mengikuti aku bersabda Allahumma anamul musyrikin. Ya? Ini walaupun ditujukan khitabnya kepada laki-laki, maka seperti yang kita ambil dari hadis ini atau kaidah ini, kita tahu juga mencakup atau men, men, mencakup para wanita. Ya? Jadi mencakup apa? Mencakup para wanita. Hukum wanita berdakwah seperti ya, laki-laki berdakwah. Yeah. Disyariatkan tetapi perlu diperhatikan, yeah. tentunya tidak seluas laki-laki, tidak seluas laki-laki, yeah. dan tetap berada di koridor syariat, berada di koridor syariat. Yeah. Nah, seperti apa? Seperti misalkan uh, nulis dakwah, yeah. kemudian dia apa namanya eh, Memberikan pengajaran kepada Murid-murid di sekolah Berdakwah juga ya. Kemudian juga Nasihati kawan-kawannya Para wanita berdakwah ya. Yang jadi masalah Ini yang harus diperhatikan Dari sebagian wanita adalah Memahami ini Berlebihan ya. Sehingga kita jumpai sebagian wanita ceramah di depan laki-laki ceramah di depan laki-laki dengan alasan berdakwah, <tuh> ya. kemudian eh, pakeannya, penampilannya, eh, Lipstikan, kemudian menor, ya. ini eh, dalilnya atau kaedahnya benar tapi penerapannya kurang tepat. Ya, kalau yang semacam ini, karena eh, dalam Contoh kasus yang tadi si laki-laki kan terfitnah dengan wanita tentunya. Laki-laki ya, akan terfitnah dengan wanita. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, wanita itu bercerama di hadapan laki-laki. Apalagi melihat uh, wanita seperti itu. Ya, justru wanita diperintah untuk menutup diri sater. Sater. Ya, sater ini. Dijaga, ya, jangan bebas dengan laki-laki. Ya. Coba lihat dalam solat saja dalam solat. Nabi <coughs> sawal menghabarkan bapa dikata bahwa sebaik-baiknya laki-laki di mana di depan. Khairu sufu firja li kata rasul sawal, washruha akhiruha dan yang paling buruk apa? Yang paling belakang. Kemudian Nabi pun bilang sebaik-baik soft wanita khairus sufuh sufu fin nisa akhiruha wa syarhuha awaluha. Seburuk-buruk, eh, sebaik-baik soft wanita dia belakang yang paling buruk di mana? dia depan. Karena apa? Karena ketika wanita di depan di sebuah masjid yang masjid tersebut bercampur ya, antara laki-laki dan perempuan, semakin mendekati laki-laki, maka buruk. Punita tersebut dan laki-laki juga semakin mendekat perempuan maka dikatakan buruk ini dalam solat ini dalam solat oleh kerana itu perhatikan masalah ini ya perhatikan masalah ini jangan sampai mengatasnamakan bolehnya wanita berdakwah kemudian ceramah ya e, penampilannya menor kemudian dia berdiri atau duduk yang hadirnya para yang hadirnya adalah laki-laki, tentunya para laki-laki Tidak -laki, ya, memperhatikan isinya, dia akan perhatikan apanya? perhatikan wanita itu ya. Harus jujur kita, laki-laki harus jujur. Ya. Banyak sekarang ini laki-laki yang enggak jujur. Ya. Ah, enggak apa-apa, kan gitu. Enggak ini kok enggak naik syahwatnya. Ini Bisa ada dua kemungkinan laki-laki yang bicara seperti ini ya. Mungkin tidak normal ya. Mungkin juga dia sedang menikmati eh, wanita tersebut ya. Dan dia tidak mau wanita itu menutup dirinya ya. Oleh Walaupun itu para pemirsa dan para pendengar yang Allah melihatkan Wanita berdakwah, ana berdakwah. Tetapi tetap dakwahnya sesuai dengan koridor. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. yang kedua yang tentang masalah warisan. Warisan laki-laki dan perempuan dibedakan. Tentunya para pendengar, para pemirsa dan tadi Bapak ya yang bertanya, kita tidak tidak apa? Tidak bertanya kenapanya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya, menurunkan Al-Quran, menjelaskan hukum-hukumnya, Allah alimun hakim, ini yang harus kita yakini. Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan. Ya, itu Allah itu maha tahu dan maha bijaksana untuk kebaikan umatnya. Seperti contohnya dalam masalah warisan. Dalam warisan di surat An-Nisa sangat gamblang. Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengurus sendiri tentang pembagian warisan laki-laki dua, perempuan satu secara zahir yakni secara sepintas Allah tidak adil sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang bodoh yang dipenuhi dengan hawa nafsu sehingga mengatakan Allah tidak adil dalam pembagian warisan atau Al-Quran tidak adil atau Islam tidak adil ini tidak benar tidak benar ya? ada hikmah yang besar di balik itu di Antara hikmahnya Wanita dalam Islam Tidak diwajibkan cari nafkah Yang cari nafkah adalah Laki-laki Yang memberikan nafkah adalah laki-laki Tidak ada kewajiban bagi wanita Cari nafkah Ini sekali lagi ya Jangan supaya dipahami oleh kita semua Apalagi untuk laki-laki ya, Bagi para laki yang mendengar Dan melihat acara ini Ketika menikah. Ketika menikah dengan seorang wanita, dia harus sudah siap, ya, cari penghasilan, dengan menyerahkan dirinya pada Allah, tentunya berikhtiar, ya, dan nafkahi wanita, nafkahi istri, biar istrinya ya, di rumah, biar istrinya itu dijaga, ya, atau Uh, misalkan mau istrinya bantu bantu bantu tapi kewajiban untuk mencari nafkah tidak ada. Kalau saya bantu sedikit-sedikit cari nafkah, atau jualan atau misalkan jahit tidak terlarang. Padahal yang mewajibkan wanita untuk mencari nafkah tidak ada. Ya. Nah, ketika laki-laki memiliki beban yang berat dalam memberikan nafkah kepada keluar untuk keluarganya, anak dan istrinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Warisan ya, Lebih dari wanita Saya tahu jawab si Laki-laki ini besar besar Dan dia juga selain itu Masih wajib uh, Menafkahi ibunya Kalau ibunya masih hidup Menafkahi saudari-saudarinya Kalau uh, saudari-saudarinya dan ibunya ini miskin ya. Ini laki-laki Beda dengan wanita dia Dapat warisan utuh dia Nanti dia nikah dengan laki-laki Nikah dengan laki-laki Maka laki-laki itu tidak kasih eh, Wanita itu masih pegang Apa namanya Warisan terus buat utuh Bahkan bertambah Duitnya malah Bertambah hartanya dengan dikasih oleh laki-laki Nah ini Dan tentunya kenapa kita tidak bertanya mengapa Karena tadi Allah itu alimun hakim Ya Ini manhadnya sahabat, Manhadnya Sahabat Ridwanul Allah Alimajma'in lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan hal ini kepada kita. Ketika ada datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang kenapa ya, wanita yang hendak itu diperintah untuk mengkodok puasa dan tidak diperintah untuk mengkodok solat ya, Jawaban Aisyah apa? Jawaban Aisyah cuma sebatas dan sebelumnya Aisyah berkata A haruriyatun anti Apakah anti ini haruriyah? Apakah yang anti ini kelompok khawarij? Ya, karena kaum khawarij Itu punya keyakinan di saat itu Bahawa wanita yang e, puasa Kemudian datang bulan <coughs> maka, dikob, e, em, maka mengkodok puasanya Dan juga solatnya Juga mengkodok solatnya ya, Solat dan puasa dikodok Ya. Tetapi yang benar adalah mengkodok puasa tidak mengkodok solat. Nah, wanita ini datang ke Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya, kenapa, kenapa wanita diperintahkan untuk mengkodok puasa tidak mengkodok solat nih? Jawapan Aisyah radhiyallahu anha cuma sekedar di zaman Nabi kami, ya, diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak mengkodoh solat. Sebatas itu jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ingin mengajarkan kepada kita. Bahawa ketika kata Allah seperti ini. Ya sudah seperti ini. Kata syariat A, ya A. Kata syariat B, ya B. Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana tentunya. Tetapi kalau kita mengetahui hikmahnya tentunya lebih bagus lagi. Ya? Tetapi tidak semua uh, apa yang Allah Turunkan apa yang Allah syariatkan kepada kita, kita tidak mengetahui hikmahnya. Atau sedikit mengetahui hikmahnya. Ya? Um, tetapi kalau kita tidak tahu hikmahnya dan sedikit mengetahui hikmahnya, tetapi kita harus yakin dan beriman kepada Allah kepada apa yang Allah syariatkan. Wallahu'alam biswab. Nah. Jizak nah, Allah khair atas penjelasan dan jawabannya Demikian Bu Mizan Dan ini jawaban juga bagi beberapa pertanyaan Yang masuk melalui pesan singkat Jizak nah. Allah khair kami akan pertanyaan berikutnya Masih di via telefon, Silakan. Taib, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan, dengan siapa umur di mana? Dari umur Fatimah Kalimantan Tengah silakan umur Fatimah Nah Ya, nah, ya, jadi soalannya ya. begini, anak ya kalau mengaji di salafi sejak kuliah sampai sekarang, alhamdulillah masih uh, apa untuk penguapan dengan hak salaf. Nah kemudian begini setelah berkeluarga anak dua, uh -huh. uh, anak ini seorang PNS guru di sekolah menengah uh -huh. atas. Yeah. Nah, jadi mohon nasihat Ustadz berkaitan yeah. dengan ada keinginan dari hati yeah. Hati anak sendiri, memang pernah anak sampaikan ke suami Kalau untuk suami pekerjaannya swasta yeah. Jadi tidak menentu yeah. nah, Yang ingin mohon nasihat dari Ustadz Pernah juga saya utarakan ke suami Saya ingin berhenti dari PNS Kemudian mengurus anak-anak di rumah, yeah. nah kita cari ya rezeki kan Allah yang mengatur, yeah. nah tetapi di sisi lain keluarga besar itu mengarang yeah. uh, gitu, yeah. Yeah. kan masih bisa menggunakan produk clever, yeah. uh, menggunakan juga, nah tetapi kan di sisi lain ya tahu banyak dosanya gitu uh, untuk minimalisir misalnya mengajar di dalam kelas itu yang laki-laki saya taruh di sebelah kiri uh, ininya kemudian tempat duduknya yang perempuan di sebelah kanan nah kebetulan anak mengajar guru kimia tapi kebanyakan waktu yang Uh, saya ajarkan itu kebanyakan berkaitan masalah tauhid, apa yang saya ketahui tentang agama mm. uh, seperti itu. Jadi mohon nasihat dari Ustaz, yeah. uh, penjelasannya yeah. berkaitan pula dengan di ayat al-Quran bahwa untuk mm. wanita itu tinggallah di rumah rumah kalian. Nah, ya Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairu wa fatimah. Baiklah. Siapa nama Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Barokahullah. Mudah-mudahan Allah berkahi Ummu Fatimah, berkahi keluarganya, ya, suami dan anak-anak Ummu. Ya. Tapi eh, terkait dengan nasihat ya, yang diinginkan oleh Ummu Fatimah, tentunya sebaik-baik nasihat adalah kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, e, seperti apa yang anti sebutkan di dalam pertanyaan tadi mengambil satu ayat al-Quran di mana Allah Subhanahuwataala berfirman, Waqarna fi buyutikun, Waqarna fi buyutikun. Ini menunjukkan bahawa wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk di rumah, ya, untuk di rumah dan tidak Keluar, kecuali kalau ada Kebutuhan Ya Setiap kali wanita itu bisa menjaga Dirinya di rumah Maka dia lebih utama Daripada yang lainnya Dan Lebih mendatangkan riyadhu Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena, Karena berdiamnya di rumah Berdiamnya di rumah Dalam rangka Mengamalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan Tidak akan sia-sia Ya, tidak akan sia-sia Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya yang uh, Salih Hamba-hambanya yang uh, Mau mengabdikan dirinya Ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Nah Masalah mengajar tentunya Kita lihat Karena hukum asal mengajar Boleh-boleh saja ya, Hukum asal mengajar boleh-boleh saja Misalkan laki-laki Mengajar Perempuan mengajar ya, Tetapi pun harus dilihat ya, Ketika mengajarnya itu Syari ya, Dan membuat hati tenang Lanjutkan tapi kalau misalkan mengajarnya tidak sesuai dengan syariat Misalkan dari sisi tempat atau dari sisi ikhtilatnya Maka uh, ditinggalkan lebih baik daripada mengajar <tuh> Ya, yeah. uh, Ketika seorang wanita mengajar laki-laki, kita -laki, laki-lakinya anak-anak itu sudah balik atau belum kan? Nah itu, misalkan balik maka ini kurang kurang pas ya, kurang pas. <coughs> ya. Apalagi tadi dikatakan nanti eh, ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal eh, yang tidak sesuai dengan syariat di situ kan? Nah iktislah, ya. Oleh karena itu. Eh, Ana sarankan dan nasihatkan Sebaik-baik wanita adalah Mengikuti apa yang Allah SWT ta Firmankan tadi Artinya di rumah eh, Ada pun Tentang keraguan nanti Keluarga besar ya Keluarga besarnya dia Melarang Masih bisa kan gitu eh, Kan kita bisa Diskusi Bahawa Apa yang diragukan Misalkan pindahukan dari misalkan keluar dari tempat yang kita misalkan tidak nyaman ya tidak nyaman misalkan eh, karena rezeki misalkan nanti berkurang kan bisa nanti seperti yang nanti katakan bisa berjualan atau bisa dari tempat lain kan banyak wanita-wanita ya membuka privat misalkan di rumahnya kan bisa privat di rumahnya Ngajar Banyak sekali wanita yang di rumahnya buka Privat eh, Begitu pelajaran umum Atau pelajaran din mengajarkan Al-Quran mengajarkan anak-anak Al-Quran ya. Itu lebih bermanfaat dan besar manfaatnya Lebih besar manfaatnya Kenapa mengajarkan Anak dari awal Yang enggak bisa Sampai bisa membaca Al-Quran Itu pahalanya akan terus nyampe Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda Kata beliau eh, Satu ayat Yang dibaca eh, Yang diajarkan Maka dia akan, orang yang mengajarkan akan mendapatkan Pahala selama itu dibaca Hadisnya cuma saya lupa Ada di eh, Anak tulis Buku metode Syafi'i ya, yang tebalnya itu sebutkan hadis itu Tentang Kegiatan mengajar Al-Quranul Karim, mengajar Al-Quranul Karim. Ya, di kegiatan orang yang mengajar Quran Karim itu, selama ayat dibaca, maka dia mendapatkan pahalanya. Jadi kan bisa, ya, umum mengajarkan Al-Quran seperti itu dan mengajarkan misalkan privat e, kimia e, kepada Akhwat-akhwat ya, anak-anak e, wanita. Kan? Bisa mengajar di mana saja. Ya, saya tidak melarang mengajarnya. Mengajar malah sesuatu yang utama dan bagus. Tetapi kalau di tempat yang tidak nyaman, nanti ikhtilat dan seterusnya, maka harus dipikir ulang lagi. Ya? Dan Allah berfirman, wa mayyit takillaha, yajinalloh makhroja. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya memberzukhu min haitsu dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah pun berfirman, "Wa may min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alim bisawwab. Nah. Baik, jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Fatimah. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada ibu dan keistikawahan di atas Islam dan sunnah. Barakallah fiqh. Kemudian kami akan akan mungkin pertanyaan dari pesan singkat saja. Sudah cukup banyak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kaedah ini. Bahwasannya hukum asal dari wanita sama dengan laki-laki dalam permasalahan syariat. Iya. Uh, bagaimana di bawah dalam permasalahan duniawi saat ketika mm. ada uh, uh, semboyan atau mm -mm. apa uh, clean mm -mm. emansipasi wanita mm -mm. dan persamaan derajat antara wanita dengan laki-laki yang uh, juga ke, dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawi mm. dan ini menjadi barometer kesuksesan atau keberhasilan sebuah uh, negeri mohon nasihatnya jasa khair mm -mm. Bisa diulang dari awal kan? Uh, bagaimana kaidah ini apabila diterapkan dalam kehidupan dunia mm -hmm. ketika uh, persamaan derajat atau emansipasi yang mm -hmm. dikenal mm -hmm. uh, sama derajat wanita dengan laki-laki dalam masalah dunia uh, dalam masalah pekerjaan dan dalam yang lainnya dan ini menjadi barometer keberhasilan sebuah negeri mm -hmm. uh, menurut pandangan masyarakat bersklokhair. Barokah fit. Nah, eh, tentunya. Ya, kuida ini umum. karena hukum asal kan? Al-aslu fil ahkam, eh, tasawir rija'il wa nisa fil ahkam syari'ya. Hukum asal itu sama laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum eh, syariat. Jadi perlu juga dipahami ya, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala juga membedakan antara laki-laki dan wanita di dalam beberapa tempat dengan perbedaan yang sangat indah, perbedaan yang sangat bagus sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah alimul hakim, ya, Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, e, mengutamakan, ya, telah memberikan kelebihan laki-laki di atas wanita dari beberapa sisi. Ini harus diakui. Ya, seperti tentang kesempurnaan akal dan kesempurnaan agama. Ini harus dipahami oleh kita semua. Dan ini yang berkata bukan saya, yang berkata adalah Nabi saw. Jadi Nabi pernah berkata bahawa wanita itu bisa yang sifatnya nakis, satu akhlin, wadin, kurang akalnya dan kurang agamanya. Maksudnya dari sisi dengan laki-laki, ya, bukan secara umum Kurang akal, wanita itu jadi gila Atau kurang agamanya, tidak bagus Tapi, sifatnya wanita itu Kurang Dengan laki-laki Allah kasih kelebihan eh, Kelebihan akal Dan lebih din agamanya Ya eh, Di antara kelebihan Apa namanya Dinnya adalah eh, Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kelebihan agama pada laki-laki itu ya, tidak ada ada head kalau wanita ada head dia tidak salat tidak puasa ini kurang agamanya tentunya <coughs> oleh kerana itu <coughs> juga Allah Subhanahu wa uh, memberikan beberapa perbedaan dalam syariat Islam ya, tentang laki-laki dan wanita nah, ana kasih tahu ini dulu baru kita bincang masalah dunia Ya, di antara perbedaan yang sahih Antara laki-laki dan wanita yang Allah bedakan Tentunya dalam masalah keseharian Misalnya kita lihat dalam hukum syariat Dalam kewajiban solat jumat Dan solat berjamaah Ya Allah SWT mewajibkan laki-laki solat jumat Mewajibkan solat lima waktu berjamaah di masjid Adapun wanita tidak Nah ini dibedakan kan oleh Allah Dibidakan sesudah dengan hikmah yang azim. Hikmah yang azim, yang besar. Hikmah yang banyak kita tidak tahu. Okay? Jadi Allah bedakan dari sisi ini. Allah bedakan dari sisi ini. Wanita bahkan solatnya di rumahnya lebih baik daripada solatnya di masjidnya. Contoh yang lain yang dibidakan oleh Allah SWT, laki-laki dan wanita, adalah jihad badani. Jihad badani. Jihad badan. Ya, berperang Ini tidak diwajibkan atas wanita Tapi Allah wajibkan atas laki-laki ya. Ketika dikumandangkan perang Para wanita tidak wajib Tapi laki-laki ketika diminta perang-perang ya. Wajib ya. Dan juga tentang masalah yang ditanyakan tadi Oleh Abu siapa? Azam ya. Abu, Abu Mizan ya. Tentang warisan Diat Allah Subhanahu Wa Taala membedakan antara laki-laki dan wanita. Dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya, masalah diyat dan seterusnya. Masalah uh, kisos dan seterusnya. Ya. Dan tentunya ulama' bilang. Ya, seperti saya saat ini. Al-Furuq. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan wanita ini. Dalam masalah syariat, Tabiatun al-Hikmah. Kembali kepada Hikmah. Kembali kepada Hikmah. Ya, kembali kepada hikmah. Dan kemampuan yang ada Oleh karena itu Ketika kita berbicara masalah dunia pun ya, Ketika masalah dunia pun Kita bisa melihat Yang bisa disamakan-disamakan Yang dibedakan kita harus dibedakan, membedakan ya, Yang bisa disamakan-disamakan Yang dibedakan-dibedakan ya. Seperti misalkan e, Bekerja Bagi wanita pun boleh bekerja Tapi sesuai dengan aturan Islam tentunya. Pekerjaan-pekerjaan ya? yang sesuai dengan wanita. Pekerjaan-pekerjaan <tuh> yang sesuai dengan wanita. Ya, seperti apa? Seperti menulis, mengetik. Wanita bisa. Kemudian dipisah, laki-laki sendiri, wanita sendiri. Yang jadi masalah adalah laki-laki dan wanita jadi campur satu-satu tempat. Ya, ikhtilat sebagaimana yang terjadi ya, di kita di zaman ini bahkan subhanallah ya asing orang merasa asing kalau wanita sama laki-laki dipisahkan gitu. Iya eh, tidak? Dipisah itu asing. Nah, padahal bisa sebenarnya. Bagus malah. Malah wanita yang naik kereta saja, naik kereta maunya pisah. Wanita yang normal ya. Hmm. Eh, wanita yang normal itu maunya enggak mau sama laki-laki, satu gerbong sendiri. Alhamdulillah sekarang ada gerbong wanita khusus. Ya, ini Tapi ada aja wanita yang masuk ke gerbongnya laki-laki. Ya, ini tu. Ini menunjukkan bahawa wanita memang maunya menjaga diri seperti itu. Tapi ya, terjadi kerusakan ketika bercampurkan laki-laki dan perempuan. Ya. Mudarat besar. Pelacian seksual terjadi di situ. Wanita makhluk yang lemah kan? Eh. Ya. Nah ini. Jadi kita lihat. Sesuai dengan kudrah kemampuan Dari apa yang Allah berikan Dari kemampuan akal dan badan wanita Tentu saja berbeda dan Ini tidak bisa disamakan Jadi emansipasi yang menyamakan secara mutlak Ini emansipasi yang salah dan jahat terhadap wanita sebenarnya Jahat terhadap wanita Yang bukan mengangkat derajat wanita Justru yang merendahkan derajat eh, wanita Ini ya, lihat Dari sisi badan laki-laki sama perempuan beda. Kekuatan laki-laki sama perempuan beda. Harus diukur ya kan? Harus di Kalau saya makan, kasihan perempuan lemah. Ya, coba antum lihat. Laki-laki sama perempuan misalkan safar dari Jakarta ke Bandung. Antum kan bawa keluarga kan? Kita safar kuat laki-laki safar dari sini ke beberapa tempat. Itu santai saja Wanita enggak kecapean. Kecapean. Ini karena menunjukkan badannya lemah. Ya kan? Dan ya ini menunjukkan bahwa sangat jelas bahwa harus dibedakan dalam hal-hal yang mesti dibedakan. ya. Jadi dibedakan dalam hal yang mesti dibedakan. Kan kita enggak bisa nyuruh perempuan juga naik pohon kelapa. Ya. Nah, kan laki-laki bisa naik pohon kelapa, kan? So, orang yang mengatakan emansipasi secara mutlak itu, bisa enggak wanita disuruh naik pohon kelapa ngambil kelapa? kan nggak bisa, ya. Ini kerusakan. Oleh karena itu nggak masuk akal kalau emansipasi itu mutlak. Ya. Dalam koridor yang wanita itu tidak masuk ke situ tidak tidak boleh masuk, ya. Maksudnya contohnya misalkan <coughs> wanita jadi pemimpin, tidak ada. Rasulullah SAW malah bersabda dan yuflihal kaw, wala amrahum imraah. Suatu kaum tidak akan beruntung ketika dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Oleh seorang wanita. Nah ini. Adapun perkara-perkara idari perkara kantoran yang bisa dipisah antara laki-laki dengan perempuan yang wanita bisa melakukannya, ya. Nah itu tidak jadi masalah. Jadi, kembalinya kepada kemampuan si wanita itu. Eh, kemampuan si wanita itu, dan eh, dilihat dari sisi akal, dilihat dari sisi badan, semuanya. Jadi, di, tidak bisa kita katakan emansipasi wanita kemudian membiarkan wanita ya, dihinakan begitu saja, ya, mengatasnamakan supaya wanita. Banyak orang sekarang ingin wanita itu diangkat derajatnya, kan gitu, padahal mereka itu ingin menghancurkan derajat, martabat, wanita, dan merendahkannya. Ya, coba dalam Islam, coba Wanita itu sangat-sangat dijaga Ketika kecil diasuh oleh orang tuanya Remaja Ketika mau nikah juga Harus ada yang mau datang juga Harus uh, ngelamar dan seterusnya Nafkah juga uh, Dari laki-laki Pakai jilbab dan seterusnya Indah dalam Islam Dan ini, kalau uh, Kita tahu, justru ini Diiri'i banyak yang iri wanita-wanita Eropa, wanita-wanita yang bebas-bebas itu, mereka melihat wanita-wanita kaum muslimin, iri sebenarnya. Wanita-wanita kaum muslimin terjaga gitu. Wanita-wanita kaum muslimin terhormat, eh, ya. Nah, orang-orang yang di hatinya ada kerusakan, di hatinya ada kemunafikan, di hatinya ada kefasikan, ingin bahwa wanita-wanita Islam ini bebas. Ya. Ingin wanita-wanita Islam ini lepas dari fitrahnya. kemudian bisa dinikmati begitu saja oleh para serigala dan orang-orang yang enggak bertanggungjawab ini. Ya, e, ini saja barangkali yang bisa anda jawab ya dari tentang masalah emansipasi wanita. Terus saya sudah ya. E, mungkin ini saja yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Insyaallah Taala kita akan berjumpa lagi dalam kaidah berikutnya dari kaidah-kaidah fikih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri Subhanakallahumma bihamdika sholala ilahillanta astagfirullahu warahmatullahi wabarakatuh.